24 липня Між іншим, знай, що сьогодні в місті телефонував детектив Стілтон. Він хоче зробити Пітеру невеличкий візит. Хоче зробити невеличкий візит тобі. По телефону він питає, коли помер ваш свекор? Підлога навколо місті, її ліжко, усе закидано мокрими кульками акварельного паперу. Зіжмакані жмути лазурово-блакитного та вінзорського зеленого вони наповнюють коричневий магазинний пакет, у якому вона принесла додому свої мистецькі припаси. Її графітові олівці, олівці кольорові, масані фарби, фарби акрилові та гуашні акварелі. Усе це вона перетворила на мотлох. І її масні масляні пастелі та крейдяні м'які пастелі, усі вони стерті до гусків настільки малих, що їх уже не можна тримати в руці. Папір майже закінчився. От чого не вчать у мистецькій школі, так це розмовляти по телефону і одночасно малювати. Тримаючи телефон в одній руці і пензлик у другій, місті перепитує. Татко Пітера? 14 років тому, так? Розмазуючи фарби тильною стороною руки, змішуючи їх кінчиком свого великого пальця, містя така ж необережна, як і Гоя. Добуває собі свинцеву енцефалопотію, глухоту, депресію, місцеве отруєння. А детектив Стілтон каже, документального підтвердження смерті Гарроу Вілмота немає. Щоб загострити пензлик, містя обсмокти його ротом. І каже, але ж ми розвіяли прах, то був серцевий напад, а може пухлина в мозку. Фарба щіпає її за кінчик язика, барвник скрипить на кутніх зубах. А детектив Стілтон каже: Свідоцтва про смерть немає. Місті припускає. Можливо, вони зімітували його смерть. Вона вся губиться в здогадках, і Грейс Вілмот і Лікартуше увесь цей острів тільки робить, що намагається зберегти свій імідж. А Стілтон питає, хто це вони? Нацистику, клукс клан. Пензликом EK номер 12 з верблюжого хутра вона наносить ідеальний фон голубизни над деревами на ідеальному зубчастому обрії ідеальних гір. Горностаєвим пензликом номер 2 вона накладає сонячне світло на вершачок кожної ідеальної хвилі. Ідеальні криві та прямі лінії, а також точні кути, і пішов ангел Делапорте в сраку зі своїм циркулем і транспортиром. До речі, на папері погода така, якою її зробить в місті. Ідеальна. Між іншим, детектив Стілтон питає. А чому ви вважаєте, що ваш свекер зумітував свою смерть? Місті каже, що то вона пожартувала. Ясна річ, Гаррі Вілмот помер. Білочиним пензлем номер 4 вона легенькими дотиками зображає затянок у лісі. Вона змарнувала дні, зачинившись у своїй кімнаті, але все, що вона зробила, і наполовину не дотягує до того крісла, яке вона зобразила тоді, коли обдрісталася на луках. Там, на мисі, чекає Лендпойнт, під впливом страхітливої галюцинації, із заплющеними очима з харчовим отруєнням. І отой ескіз вона продала за всранні 50 баксів. А детектив Стілтон питає по телефону. «Ви мене чуєте?» Місті відказує. «А ви як гадаєте?» Вона каже. «Підіть і погляньте на Пітера. Місті зображає ідеальні квіти на ідеальному лузі нейлоновим пензелем номер 2 де Тебі, вона не знає. Якщо в цей час місті має бути на робочому місці, то їй начхати. Єдине, в чому вона не сумнівається і на що їй не начхати, це те, що вона працює, і в неї не болить голова, і руки не трясуться. Проблема в тім, продовжує Стілтон, що в шпиталі хочуть, щоб і ви були присутні, коли я прийду поглянути на вашого чоловіка. Та місті каже, що не може. Вона має малювати, має ставити на ноги свою тринадцятирічну доньку. У неї вже другий тиждень не вщухає біль, спричинений мігренню. Горностаєвим пензликом номер 4 вона наносить тоненьку сіро-білу смугу поверх лугу, наче мостить дорогу через траву. Вона риє копань, закладає фундамент. На папері перед нею пензель валить дерева і відвозить їх геть. Коричневою фарбою місті вгризається в схил лугу. Місті змінює стиль. Пензель переорює траву. Квіти щезають. З копання піднімаються стіни. У стінах розчиняються вікна. Вежа здіймається вгору, над центром споруди набрякає купол, із дверей вибігають сходи. Уздовж терас з'являються поручні, і ще одна вежа вистрелює догори. Простирається ще одне крило будівлі, поглинаючи ще одну частину луків і відтісняючи ліс. Це земний рай, занаду, Сан Сіміон, Балтімор, Мара Лаго, це те, що будують люди з грошима для безпеки та усамітнення, місця, де, як їм здається, вони почуватимуться щасливими. Оця нова будівля – це просто оголена душа багатої персони. Такий собі сурогатний рай для людей надто багатих, щоб потрапити до раю справжнього. Ти хочеш малювати все, що завгодно, бо єдине, що ти можеш відкрити це саму себе. А голос у телефоні каже, вас влаштує третя година завтра, місіс Вілмот. На ідеальному селоїті даху одного крила будівлі з'являються статуї. На ідеальній терасі з'являється басейн. Лух майже зник під новими сходами, що збігаються до краю бездоганного лісу. Усе – автопортрет, усе – щоденник». А голос у телефоні питає. «Місіс Вілмот, по стінах видряпуються лози, сплит на покрівлі виростають пагінці труб». А голос у телефоні каже. «Місті, ви мене чуєте? Ви ніколи не вимагали офіційного звіту судмедексперта про спробу самогубства вашого чоловіка?» Детектив Стілтон питає. «Ви не знаєте, де ваш чоловік міг роздобити снодійні пігулки?» До речі, проблема мистецької школи полягає в тому, що там тебе можуть навчити техніки та майстерності, але ніколи не навчать тебе таланту. Натхнення не можна купити. Прозріння не прийде через умоглядні міркування. Не можна вивести формулу натхнення, дорожню карту до осяяння. Кров вашого чоловіка, пояснює детектив Стілтон, містила фенобарбітал натрію, а на місці інциденту ніяких ліків знайдено не було, додає він. Ані пляшечки з пігулками, ані води, немає медичних записів, які б свідчили, що Пітеру призначили такі ліки. Не відриваючись від малювання, місті питає, до чого він веде, а Стілтон відказує: Подумайте, хто був зацікавлений у його смерті? Лише я відповідає місті і відразу ж жалкує про сказане. Малюнок закінчено, ідеальний і прекрасний. Такого місця місті ніколи не бачила, звідки воно взялося в її уяві, вона й гадки не має. А потім вона бере і пензлем «Котячий язик номер 12» просякнутим чорним барвником «Палена слонова кістка» замальовує все, що є в полі зору. 25 липня Усі будинки на Евкаліптовій та Модриновій вулицях здаються такими величезними, якщо поглянути на них уперше. Усі вони три або чотири поверхневі, з білими колонами, і всі були збудовані під час останнього економічного підйому, тобто 80 років тому, майже століття назад. Будинок за будинком, вони повмощувалися посеред розлогих дерев, величезних, наче зелені грозові хмари, посеред горіхів та дубів. Вони тягнуться вздовж Кедрової вулиці і позирають один на одного через хвилясті зелені галявини. Вони такі розкішні, коли бачиш їх вперше. Храмові фасади, казав Гарро Вілмот місті. Починаючи приблизно з 1798 року, американці будували прості, але масивні фасади в стилі грецького відродження. А з 1824 року, коли Вільям Стрікленд спроєктував Другий банк Сполучених Штатів у Філадельфії, вороття назад уже не було. Після того будинки, і маленькі, і великі, мали оснащатися низькою жалобчастих колон та навислою фронтонною покрівлею вздовж усього фасаду. Люди називали ці споруди торцевими будинками, бо всі ці чудернацькі деталі обмежувалися переднім торцем будівлі, а решта споруди була простою, без архітектурних надмірностей. Така характеристика стосувалася майже кожного будинку на острові. Усе фасади, усе розраховане на ваше перше враження. Те, що архітектори прозвали грецькою раковою пухлиною, поширилося крізь – від Вашингтонського капітолію до найменшого сільського будинку. Для архітектури, пояснював Гаров, то було кінцем прогресу і початком повторення. Він зустрів місті Тапітера на автобусній станції в Лонгбіч і відвіз їх до парома. Оці острівні будинки здаються такими величними, поки ти не підійдеш і не побачиш, як із колони облуплюється і скупчується біля її підніжжя фарба. А на покрівлі накладки на стінах поіржавіли і позвисали скрюченими почервонілими смугами. У вікнах коричневий картон там, де немає шибки. Три покоління аристократів, одне за одним. Жодне капіталовкладення не зберігається вічно. Це їй сказав Гарро Вілмот. А гроші вже закінчувалися. Одне покоління заробляє гроші, якось сказав їй Гарроу, наступне покоління захищає і зберігає їх, а на третьому поколінні гроші скінчуються. Люди завжди забувають, які зусилля потрібні для того, щоб накопичити родинний капітал. Пітер написав своїми закарлючками «Твоя кров – то наше золото». Між іншим, поки місті їде на зустріч із детективом Стілтоном, аж цілі три години до Пітрової комори, вона складає докупи все, що може пригадати про Гарроу Вілмота. У першій місті побачила острів Чекаленд, коли поїхала туди з Пітером, а його батько возив їх довкола у своєму старому б'юїку. Усі автомобілі на Чекаленді старі, охайні та довблизько відполіровані, але всі сидіння в них місцями залатані прозорим скотчем, щоб не вивалилася набивка. Випукла передня панель розтріскалася від надміру сонця. Хромова облямівка та бампери поцятковані та вкриті прищами іржі ржі від солоного морського повітря. Фарби зблякли під тонким шаром окису цинку. Гарол мав густу кечму сивого волосся, зачесану над лобом як корона. Очі в нього були сірі чи голубі, зуби радше жовті, ніж білі, підборіддя ніс гострі та довгасті, решта тіла кислява й бліда, непоказна. З рота в нього смерділо, а від нього самого тхнуло старим острівним будинком із власним занепалим інтер'єром. Цьому авто десять років, сказав він. Для прибережного авто це ціла вічність. Він підвіз їх до парома, і вони чекали на пристані, дивлячись через водну гладінь на темну зелень острова. Пітер та Місті були на літніх канікулах і шукали роботи, мріючи мешкати в місті, будь-якому великому місті. Вони говорили про те, щоб кинути школу і перебратися до Нью-Йорка чи Лос-Анджелеса. Чекаючи парома, вони казали, що могли б вивчати мистецтво в Чикаго чи Сієтлі, там, де можна було б розпочати кар'єру. Місті пригадала, як їй довелося тричі гепнути дверцятами авто, поки вони не зачинилися. Це було те саме авто, в якому Пітер намагався покінчити життя самогубством. Авто, в якому ти намагався себе вбити. Там, де ти прийняв оті снодійні пігулки. І те саме авто, в якому вона отце їхала. Тепер на одному його боці простягся яскраво-жовтий трафаретний напис. «Боннер та Мілз, коли вам усе обридне? Тому, чого ти не розумієш, ти можеш надати будь-якого значення». Того першого дня на поромі місті сиділа в авто, а Гару та Пітер стояли біля поручнів. Гарроу прихилився до Пітера і спитав, ти певен, що вона – те, що треба? Він прихилився до тебе, батько та син. І Пітер відповів, я бачив її малюнки, вона – це справді те, що треба. Гару підняв брови, зморчувальний м'яс зібрав шкіру на його лобі в довгі складки. І він мовив, ти ж знаєш, що це значить. І Пітер усміхнувся, але тільки злегка піднявши свій леватор-лабіл, свій глазувальний м'яз, відповів, «Так, знаю, мені до гребаного біса пощастило», а його батько кивнув головою і сказав, «Це значить, що невдовзі ми нарешті почнемо ремонтувати готель». Хіпова мамця місті якось сказала, що американська мрія – це бути такою багатою, щоб мати можливість утекти від усіх. Згадай лише Говарда Х'юза в його розкішній квартирі, Вільяма Рендольфа Герста в Сен-Сімеоні. Згадай про Балтимор. Усі оті розкішні заміські будинки, куди багатії відправляли себе в добровільне заслання. Оті саморобні райські кущі, в яких ми ховаємося. А коли все це руйнується, бо так буває завжди, то мрійнику доводиться повертатися у реальний світ. Пошкриби будь-який великий капітал, казала якось мамця місті, і ти знайдеш кров, що пролилася лише один чи два покоління тому. Сказане, очевидно, мало на меті зробити так, щоб їхнє життя в автопричепі стало виглядати хоч трохи привабливішим. Дитячий труд у шахтах та заводах, часто казала вона, рабство, наркоманія, шахрайство з акціями, руйнування природи відкритими кар'єрами, шкідливими викидами, виснаження землі через надмірне сільгосп-виробництво, монополії, хвороби, війни. Кожен великий капітал є породженням чогось огидного. Усупереч мамчаним напучуванням, місті була впевнена, що на неї чекає блискуче майбутнє. Поблизу центру лікування каматозних пацієнтів, місті на хвилину зупиняється, щоб поглянути на третій ряд вікон, на вікно Пітера. Твоє вікно. Останнім часом місті хапається за все, повз що вона б не проходила – одвірки, прилавки, столи, стільці, спинки, крісел – для того, щоб утриматися й не впасти. Місця не в змозі високо підняти голову. Кожного разу, коли вона виходить із кімнати, їй доводиться вдягати сонцезахисні окуляри, бо сонячне світло ріже їй очі. Її одіж таліпається на ній та злітає догори, наче під нею нічого немає, а її волосся на пензлі його більше, аніж у неї на голові. Усі її ремені тепер можна двічі обкрутити довкола її талії. Вона тепер така худа, як жінки в іспанських серіалах. У задньому дзеркалі видніються її очі, впалі та почервонілі. Місце схоже на труп Паганіні. Перед тим, як вийти з авто, вона бере ще одну пігулку зеленої водорості і в голову їй стріляє біль, коли вона ковтає її під банку пива. Відразу ж за скляними дверима вестибюлю на місці чекає детектив Стілтон, дивлячись, як вона йде через автостоянку і хапається для рівноваги за кожен автомобіль. Коли Місті видирається по східцях, вона допомагає собі, хапаючись рукою за перила і підтягуючись угору. Детектив Стілтон притримує для неї двері і каже, щось ви не дуже гарний вигляд маєте. Місті пояснює, що то головний біль, а може то через її фарби. Червоний кадмій, титанові, білила. У деяких фарбах міститься свинець, мідь чи окис заліза. А деякі художники погіршують ситуацію тим, що скручують пензель ротом, щоб він тонше писав. У мистецькій школі завжди попереджають, розповідаючи про Вінсента Ван Гога та Тулус Лотрека. Про всіх тих художників, які збожеволяли і чиї нерви були уражені настільки, що їм доводилося малювати пензлем, прив'язаним до всохлої руки. Токсичні фарби, абсент, сифіліс, слабкість у руках та щиколотках – це повна ознака отруєння свинцем. Усе – твій автопортрет, навіть твій мозок видалений під час розтину, твоя сеча. Отрути, наркотики, хвороба, натхнення. Усе щоденник. До речі, детектив Стілтон усе це записує, шкрябаючи у своєму блокноті. Задокументовує кожне її малорозбірливе слово. Місті мусить заткнутися, інакше в неї заберуть Тебі і відвезуть її до державного притулку. Якась жінка реєструє їх за своїм столиком. Вони розписуються в щодо журналі відвідувань, і їм видають пластикові значки, які треба причепити до одежі. Містя вдягла одну з найулюбленіших брошок Пітера. Великий завиток із жовтих штучних діамантів, усі камінці надчерблені та потьмянілі. На декотрих із них срібна станіоль відлушилася, і вони більше не іскряться. Із вигляду найкраще зарозбити пляшкове скло, що валяється на вулиці. Місті чіпляє пластмасовий значок біля брошки. Детектив каже, схоже, що вона стара. А місті відказує, чоловік подарив мені її, коли ми ще зустрічалися. Вони чекають ліфт, коли детектив каже, мені потрібен доказ, що ваш чоловік був тут протягом останніх двох діб. Перевівши погляд змигаючого індикатора поверхів на місті, він каже, а вам, можливо, доведеться надати документальне свідчення вашого перебування на острові за цей самий період часу. Ліфт розчиняється, і вони вступають усередину. Двері зачиняються, і Місті натискає кнопку третього поверху. Уставившись на двері, вони якось мить мовчать, а потім озивається Стілтон. Я маю ордер на його арешт. І ляскає себе по нагрудній кишені своєї спортивної куртки. Ліфт зупиняється, двері розкриваються, Місті і полісмен виходять. Детектив Стілтон розкриває свій блокнот, щось там читає і питає. Ви знаєте людей із проїзду Західна Затока 346? Місті, яка йде попереду нього коридором, перепитує, а що? Ваш чоловік робив там реконструкцію минулого року, пояснює детектив. Це там, де зникла господарча кімната. А якщо до північного соснового шляху 7856, питає Стілтон? Це там, де зникла білізняна кімната. Місті відповідає ствердно. Так, вона бачила, що там натворив Пітер, але домовласників тамтешніх не знає. Ні. Детектив Стілтон із ляском закриває блокнот і каже... Обидва будинки минулої ночі згоріли. П'ять днів тому згорів іще один будинок, а перед тим був знищений іще один будинок, що його реконструював ваш чоловік. А в кожному з цих випадків – підпал. Усі будинки, в яких Пітер залишив свої сповнені ненавісті графіті, усі вони займаються. Учора поліція отримала листа від однієї групи, яка взяла на себе відповідальність за ці підпали. «Океанський альянс за свободу», скорочено ОАС. Вони хочуть покласти край усякому будівництву на узбережжі. Ідучи за місці довгим коридором із ліноломною підлогою, детектив каже, «Рух за верховенство білих та партія зелених мають зв'язки, що тягнуться в минуле», – він пояснює. «Від захисту природи до захисту расової чистоти відстань досить коротка». Вони доходять до палати Пітера, і Стілтон каже, «Якщо ваш чоловік не зможе довести, що він був у шпиталі кожну з тих ночей, коли стали підпали, мені доведеться заарештувати його». І знову лязкий по нагрудній кишені куртки, де лежить ордер. Занавіска довкола ліжка Пітера щільно запнута. За неї чути енергійний шум дихального пристрою, що накачує повітря. Чути тихеньке пілікання серцевого монітора. Чути також, як у наушниках слабенько дзінчить якийсь твір Моцарта. Місті відкидає занавіску навколо ліжка. Урочисте відкриття – вечір прем'єри. І місті каже «Будьте моїм гостем, питайте в нього все, що бажаєте». На ліжку скричений на боці скелет з восковою шкірою, наче зроблений з пап'єма ше, біла голуба мумія із схожими на блискавки венами, що розгалуджуються під шкірою, коліна підтягнуті до грудей, спина вигнута так, що голова ледь не торкається схудлих сідниць, ступні гострі, як застругані палиці, нігті на ногах довгі та темно жовті, кисті рук скрчені так сильно, що нігті повпивалися в бинти, намотані для захисту долонь. Тонка в'язана ковдра відсунута в ноги матраца. Прозорі та жовті трубки входять і виходять з передпліч, живота, потемнілого зв'ялого пеніса та з черепної коробки. М'язів залишилося так мало, що коліна, лікті, кістляві ступні та кистки рук здаються масивними і непропорційно великими. Губи, блискучі від вазелінової олії, позападали, і за ними відніються чорні діри там, де колись були зуби. Коли завісу відсунуто, стає чути сморід усього цього, просякнутих спиртом тампонів, сечі, пролежнів та пом'якшувального шкірного крему. Запах розігрітої пластмаси, гарячий запах хлорки та порохнистий запах гумових рукавичок. Щоденник твого життя. Гафрована блакитна трубка апарата штучного дихання встромлена в отвір посередині горла. Смужки білого хірургічного пластиру заліплюють очі. Голова поголена, щоб можна було підключати монітор кров'яного тиску, але брудний нечесане волосся ще тинеться на грудях та на мішечко обвислої шкіри поміж стегнами. Таке ж саме чорне волосся, як і в тебе. Твоє чорне волосся. Підтримуючи завіску рукою, місті каже, як бачите, мій чоловік не надто полюбляє багато гуляти. «У всьому, що ти робиш, видно твою руку». Детектив Стілтон намить закляк, потім прокашлявся і ковтнув слюну. Його леватор Лабіл Суперіоріс підтягує йому верхню губу аж до ніздрів, і він заглиблює своє обличчя в блокнот. заскрипіла ручка, щось записуючи. У маленькому столику побіля ліжка місті знаходить спиртові тампони і розриває на одному з них пластикову упаковку. Коматозні пацієнти класифікуються згідно з так званою коматозною шкалою Глазго, пояснює вона детективу. Шкала охоплює пацієнтів від цілком свідомих до непритомних та несприйнятливих. «Ви даєте пацієнту голосову команду, щоб спостерігати, чи рухається він у відповідь на неї, або ж говорить, або ж очима блимає». Детектив Стілтон питає, «А що ви можете мені розказати про Пітерового батька?» «Ну, каже Місті, він як фонтанчик для пиття». Детектив підводить на неї здивований погляд. Брови стиснуті докупи, зморщувальний м'яз виконує свою функцію. Місті розповідає йому, що на пам'ять про Гару вона кинула пачку купюр у чудернацький мідний питний фонтанчик. Він знаходиться там, де Вільхова вулиця виходить на межову авеню побіля готелю. А прах Гару вона розвіяла під час церемонії на мисі Чекайленд-Пойнт. Усе це детектив Стілтон зашкрябує у свій блокнот. Спиртовим тампоном Місті витирає Пітерові шкіру довкола соска на грудях. Місті знімає з його голови навушники, бере голову обома руками і повертає на подушці так, щоб він дивився в стелю. Місті відстібає брошко від свого плаття. Найнижчий бал, який можна отримати за шкалою Глазго, це три. Це значить, що ви зовсім не рухаєтесь, зовсім не розмовляєте і зовсім не кліпаєте очима. Хай що вам кажуть і що роблять із вами люди. Ви просто не реагуєте. Брошка розтібається і перетворюється на шпильку завздовжки з мізинець місті. Вона протирає шпильку спиртом. Детектив зупиняється і, не відриваючи руки від блокнота, питає, «А ваша донька хоч коли-небудь приходить провідати?» Місті хитає головою. А його матір? І Місті відповідає, «Моя донька проводить більшість часу зі своєю бабусею». Місті дивиться на шпильку, чистою і відполіровану до срібного блиску. «Вони ходять на гаражні розпродажі», – пояснює вона. Моя свекруха працює на фірму, яка знаходить людям китайський фарфоровий посуд із візерунком, який уже не випускається. Місті здирає плівку з очей Пітера. З твоїх очей. Місті розкриває його очі пальцями, схиляється низько над лицем і кричить. «Пітере!» Місті кричить. Пітере, як насправді помер твій батько!» Бризкає числиною йому в очі, де одна зіниться більше за іншу, Місті горлає. «Ти що, член якогось нацистського екологічно-терористичного угрупування Зіркнувши на детектива, вона знову горлає. «Ти і справді тишком-нишком вислизаєш із шпиталю кожної ночі, щоб підпалювати будинки?» Місті горлає. «Ти що, перевертень?» Океанський альянс за свободу. Стілтон схрещує руки на грудях і низько нахиляє голову з лоба, спостерігаючи за місті. М'язи орбікуларіс оріс довкола його рота стискають йому губи в тоненьку пряму лінію. Фронтальний м'яс піднімає йому брові, і на його лобі утворюються три зморшки, що йдуть від скроні до скроні, зморшки яких досі там не було. Однією рукою місті бере Пітера за сосок і відтягує його догори. Своєю другою рукою місті проштрикує сосок шпилькою, а потім витягує її. А серцевий монітор ціпкає, як ціпкав, ні на удар швидше, ні на удар повільніше. Місті каже: Пітер, любий, ти відчуваєш оце? І знову всаджує в нього шпильку щоб кожного разу ти відчував новий біль, за методом Станіславського. До речі, щоб ти знав, біля соска така товста шрамна тканина, щоб проштрикнути її, це все одно, щоб проштрикнути колесо трактора. Шкіра соска страшенно розтягнується під тиском шпильки і аж потім нарешті піддається. Місті кричить, навіщо ти себе вбив? Зіниці Пітера вітрищаються в стелю, одна широко розкрита, а друга як булавочна голка. Раптом ззаду її гортають дві руки. То детектив Стілтон. Він відтягує її геть від ріжка, а вона горлає. «Якого біса ти привіз мене на цей довбаний острів?» Детектив тягне її геть, аж поки шпилька, яку тримає місті, не починає потроху висовуватися, аж поки не висовується зовсім. Місті кричить. «Якого біса зробив мене вагітною?» 28 липня. Повний місяць. Перша доза протизаплідних пігулок місті, з якою пожартував Пітер. Замінив їх маленькими коричними цукерками, а наступну дозу просто спустив в унітаз. Випадково, як ти казав. Після цього студентський медпункт не мав права видавати за її рецептом нові пігулки протягом наступного місяця. Їй вставили проти ковпачок, але через тиждень Місті виявила в ньому маленьку дірочку, проколоту в центрі. Вона підняла його до світла, щоб показати Пітеру, а той відповів, такі речі довго не витримують. Але Місті наполягала, що вона лише недавно стала цим ковпачком користуватися. «Ну, вони ж зношуються», – відказав він. Місті сказала, що пеніс у нього не такий великий, щоб дістати до шийки матки і протовкти дірку в ковпачку. «Твій пеніс не занадто великий». А після цього в місті став зникати сперміцидний пінистий гель. Це стало їй в грубі гроші. Кожну баночку місті встигала використати не більше разу, а потім знаходила її порожньою. Одного разу, після того як загадковим чином було спустошено кілька баночок, місті вийшла з клозету і спитала Пітера, навіщо він чіпав її пінистий гель. Пітер саме дивився свій мексиканський телесеріал, де всі жінки мають талії такі тонкі, що вони схожі на перекручені кілька разів ганчірки. Над ганчіркою причеплені гігантські балоногруди під тоненькими як спагетті-штрипками. Їхні очі наквацьовані блискучою косметикою. І ці ж жінки набагато більше схожі на звичайних вуличних шльондр, аніж на лікарів та адвокатів, якими їх зробив сценарист. Пітер відповів. На, візьми. І з цими словами потягнувся обома руками за шию, витягнув щось з під своєї чорної футболки і подав. То було блискуче на мисто з штучних рожевих діамантів, висульки холодного, як крига рожевого кольору, всі іскри та рожеві спалахи, і спитав Ти це шукаєш? Місті отетеріла і на мить стала тупою, як оті мексиканські дурепи. Вона тільки спромоглася, щоб розтягнути руки і взятися ними за край намиста. миста. У дзеркалі ванної кімнати місті побачила, як воно іскриться на її шкірі. Вдивляючись у дзеркало і мацуючи на мисто, місті чула, як у сусідній кімнаті телевізор щось белькоче по-іспанськи. Місті вигукнула. «Тільки начіпай більшому гогелю, добре?» Усе, що місті почула у відповідь, було іспанське балакотіння. Звісно, що наступних місячних у неї не було. Після двох перших днів затримки Пітер приніс їй коробочку з паличками для тесту на вагітність. Це були палички, на які треба було стяти. Якщо ти залетіла, вони покажуть так і навпаки. Ці палички не були запечатані і тхнули так, ніби на них хтось уже пустяв і вже показувала ні для невагітних. А ще Місті помітила, що дно коробочки відірвали, а потім знов приклеїли. Місті спитала у Пітера, який стояв і ждав біля дверей клозету. «Ти їх сьогодні придбав, так?» Пітер відгукнувся. «Що?» І місті знову почула іспанську сусідньої кімнати. Коли вони вжарювалися, Пітер не розплющував очей, сопучи та важко дихаючи. Коли він кінчав, ще міцніше заплющивши очі, то вигукував по-іспанськи. «Ті амо!» Місті гукнула крізь двері клозету. «А ти що, вже на них постяв? Ручка клозету крутнулася, але місті замкнула двері, і крізь двері пробубанів голос Пітера. «Тобі вони не потрібні, ти не вагітна. «А де ж тоді є цього місячний привіт від Клітора?» – поцікавилося місті. «Ось де», – мовив голос. Потім крізь щілину під дверима просунулися пальці, які щось проштовхували. «Щось біле і м'яке. Ти впустила оце на підлогу», – сказав Пітер. «Придивися до них гарненько. То були її трусики із цятками свіжої крові». 29 липня. Повний місяць. Між іншим, погода сьогодні важка, дряпуча і завдає болю кожного разу, коли твоя дружина намагається поверхнутися. Тільки-но пішов лікар туше. Останні дві години він робив те, що замотував її ногу смужками стерильних бінтів та прозорою акриловою смолою. Тепер її нога від щиколотки до паху – суцільний скловолоконний зліпок. «Проблема в коліні», – сказав лікар. «Пітере, твоя дружина – дурепа. Місті дурепа». Вона несе тацю з вальдорськими салатами з кухні до їдальні і спотикається, прямісінько в одвірку кухні. Ноги відлітають кудись геть, і місті разом із тацею і тарілками летить сторчголов, протаранюючи столик вісім. Звісно, всі в їдальні попідскакували, щоб подивитися на місці, вкриту майонезом. Її коліно на вигляд нормальне. З кухні з'являється Раймон і допомагає місті підвестися. Однак лікар Туше стверджує, що коліно розтягнуте. Він пробуває годину по тому, як Раймонд та Полет допомагають їй піднятися сходами до своєї кімнати. Лікар приклав до коліна пакет з льодом, а потім пропонує місті гіпсову пов'язку на вибір – неоново-жовту, неоново-рожеву чи просто білу. Лікар Туше присів біля її ноги, а місті сидить на стільці з прямою спиною, поклавши ногу на ослінець. Він водить людяним пакетом по нозі, видивляючись, чи немає де набряків. А Місті питає його, чи не заповнював він, бува свідоцтво про смерть Гарроу. А ще Місті питає, чи не виписував він, бува Пітерові, сноідійних пігулок. Лікар підводить очі і якийсь час дивиться на неї, а потім знову починає холодити ногу. І каже, якщо ви не розслабитеся, то, можливо, більше не зможете ходити. А її нога вже почувається прекрасно. І виглядає теж прекрасно. Між іншим, коліно навіть не болить. У вас шок, пояснює лікар Туше. Він бере свою валізку, але не чорний лікарський НССР. Це щось на кшталт Аташакейса, який носять адвокати, або ж банкіри. Я зроблю вам гіпсову пов'язку для профілактики, каже він. Без неї ви бігатимете туди-сюди з отим детективом, і ваша нога ніколи не заживе. Що ж поробиш? Чекайленд – маленьке село, і кожен експонат у цьому музеї воскових фігур шпигує за нею. Хтось стукає у двері і через мить у кімнату входять Грейс і Тебі. Тебі каже, «Мамо, ми принесли тобі нових фарб». У руках вона тримає два пластмасових магазинних пакунки. Грейс питає, «Як вона?» лікар туше відповідає, «Якщо вона пробуде в цій кімнаті наступні три тижні, то вона одужає і починає обмотувати Марлею її коліно, шар за шаром, товстіше і товстіше». До речі, щоб ти знав, відтоді як місті опинилося на підлозі і коли прибігли люди та віднесли її нагору, увесь цей час місті навпинно повторяла, через що я перечепилася, там же нічого немає, і близько нічого немає такого, через що можна було б перечепитися. А опісля місті подякувала Богові, що це трапилося на роботі, тому адміністрація готелю вже ніяк не відкрутиться і не зможе наполягати на тому, що вона часто не виходила на роботу. Грейс питає, ти можеш пальцями ворушити? Так, Місті може ворушити пальцями, просто дотягнутися до них не може. Після цього лікар замотує її ногу в смужки скловолокна. Підходить Тебі, торкається вежучої скловолоконної колоди, всередині якої десь загубилася материна нога, і питає, «А можна мені написати тут своє ім'я?» «У тебе для цього ще буде купа часу», – відповідає доктор. Нога Місті простягнута поперед неї і важить, напевне, фунтів з 80. Вона почувається так, наче вся закостеніла, як комаха всередині бурштину, як древня мумія. Ця нога буде їй, як каторжанська металева куля на ціпку. Дивно, як твій розум намагається витворити сенс із навколишнього хаосу. Місті страшенно незручно тепер за свої слова, але в той момент, коли Раймон вийшов із кухні і, просунувши руки під неї, підняв її, вона спитала: це ти мене щойно перечепив? Раймонд змахнув із неї вальдорфський салат, шматочки яблука та подріблені горіхи і запитав «Кому? Як? Іспанська?». Тому, чого ти не розумієш, ти можеш надати будь-якого значення. Навіть у той момент двері на кухню були розчинені і підперті, а підлога чиста і суха. Містя спитала «Як я упала?», а Раймонд знизав плечима і відповів «На сраку». Хлопці з кухні, що стояли довкола, засміялися. І от у її кімнаті на горі, коли її ногу вже поміщено в кокон масивної білої труби, Грейс і Туше піднімають місці під руки і ведуть до ліжка. Тебе дістала пігулки із зеленою водоростю з материної сумки і кладе їх на столик біля ліжка. Грейс вимикає телефон і змотує шнур зі словами. Тобі потрібен мир і спокій. Немає в тебе такої хвороби, яку не могла б вилікувати невеличка доза мистецької терапії і починає виймати із магазинного пакета тюбики та пензлі і складати їх на туалетному столику. Зі своєї валізки лікар дістає шприц і протирає її передпліччя холодним спиртом. Краще вже передпліччя, аніж сосок. Ти відчуваєш цей біль? Лікар наповнює шприц із пляшки і вштрикує голку в її руку. Потім витягує його і дає місці ватний тампон на випадок, якщо виступить кров. Це щоб ви швидше заснули», – пояснює він. Тебі сідає на крейчу клішка і питає, «Болить?» «Ні, ані скилочки. Нога почувається прекрасно, а окол болить». У Тебі на пальці перстень зі скристим зеленим передотом. Він ловить світло, що йде із вікна. Перед вікном край килима, а під килимом – чайові гроші, що їх сувала місті. То їхній квиток додому, дотикум зе лейк. Грей складе телефон у спорожнілий магазинний пакет і простягає руку Тебі. «Ходімо», – каже вона. Дамо відпочити твоїй матінці, лікар туше каже, стоячи у відчинених дверях. Грейс, можна з тобою поговорити сам на сам. Тебі встає з ліжка, і Грейс нахиляється, і щось шепоче її на вухо, а тебе швидко киває головою. На ній масивно рожеве намисто з мерехтливих несправжніх бріліантів. Вона така велика, що, напевно тисне на шию доньки не менше, аніж гіпс тисне на материну ногу. Це намисто схоже на іскристе жорно, ціпок та ядро каторжника, зроблені з фальшивих брильянтів. Тебі розмикає застібку, приносить намисто до ліжка та й каже «Надінь його на себе». І просунувши обидві руки за плечі місті, вона надіває намисто їй на шию. До речі, місті ж не ідіотка. Бідолаш на місті Мері Кляйнман знала, що кров на її трусиках була кров'ю Пітера. Але тепер у цю мить вона так радіє, що не зробила аборт. Твоя кров. Чому місті погодилося вийти за тебе заміж, вона не знає. Чому хтось робить щось? Лежачи в ліжко, вона вже починає відпливати. Кожен подих повільніший за попередній. Її м'язи леватор Палпебрає мусить старатися щосили, щоб не заплющувалися очі. Тебі підходить до Мольберта і знімає з нього дощечку з малювальним папером. Потім приносить її разом з вугільним лівцем до ліжка, кладе на ковдру поруч із матір'ю і каже. Це на той випадок, якщо у тебе з'явиться натхнення і Місті Спроквола, як в уповільненому кіно, цілує її в лоб. З намистом та гіпсом Місті відчуває себе пришпиленою до ліжка, безпорадною, жартівною твариною, затвірницею. Потім Грейс бере Тебі за руку, і вони виходять у коридор до лікаря Туше. Двері зачиняються. Стає так тихо, що Місті непевне, то почулася їй чи ні. Але начебто пролунав іще один клац. І Місті гукає «Грейс, Тебі!» Як в уповільненому кіно місті гукає, «Агов, там є хто-небудь!» 30 липня Коли місті вперше прокинулося після того нещасного випадку, то виявила, що волосся на лобку зникло, в неї встромлений катетер, що зміється по її здоровій нозі до пластикового пакета, причепленого до стовпчика ліжка. Смужки білого хірургічного пластеру прикріплюють тропку до шкіри її ноги. Милий, любий Пітере, ніхто не має розповідати тобі, що це за відчуття. Знову тут попрацював лікар Туше. Між іншим, якщо ти прокидаєшся з бритим лобком якоюсь пластмасовою штучкою, встромленою тобі у вагіну, то це не обов'язково робить тебе справжньою художницею. Якби це було так, то місті намалювало б щось не гірше сікстинської капели. Натомість вона знову ж макає в кулькою ще один аркуш 140-фунтового акварельного паперу. А за її маленьким слуховим вікном сонце підсмажує пісок на пляжі, і хвилі сичать та вибухають. Чайки тремтять висячі в потоках повітря, такі собі білі повітряні змії, а дітлахи майструють замки з піску та плечуться в припливних хвилях. Було б добре проміняти всі оці сонячні дні на шедевр, але ж... Але ж натомість її дні перетворюються на одну гівняну і нікчевну мазанину за іншою. В місті все одно хочеться бути на дворі навіть з однією ногою повністю в гіпсі і з маленьким мішечком стяг. Будучи художником, ти плануєш своє життя так, щоб випадала можливість малювати, щоб з'являлося вікно вільного часу, але це ще не гарантія, що ти за цей час створиш щось справді варте твоїх зусиль. Тебе весь час переслідує думка, що ти марнуєш своє життя. А правда полягає в тому, що була б місті на пляжі, вона б дивилася в це вікно та мріяла про те, як стане колись відомою художницею. Правда полягає в тому, що яке б ти місце не вибрав, воно буде хибним. Місце напівстоїть біля свого мольберта спершись на високий ослінець і поглядаючи у вікно у Ночеке Лендпойнт. Тебі сидить біля її ніг у плямі сонячного світла і розфарбовує її гіпсованого фломастерами. І от це болить. Шкода, що в місті провела більшість свого дитинства, ховаючись у приміщенні, розмальовуючи книжки та мріючи про те, як стане художницею. А тепер вона змушує свою доньку моделювати цю хибну поведінку. Усе, чого не добрала в дитинстві місті, не добере, схоже, і Тебі. Що там роблять підлітки? Усі повітряні змії, що їх не запустила місті. Усі ігри в квача, які пропустила місті. Усі кульбаби, які не зібрала місті. І Тебі повторює ту саму помилку. Тебі тільки й бачила квіти, що на облямівці чайної чашки, яку вона знайшла разом зі своєю бабусею. Заняття в школі починаються за кілька тижнів, а Тебі бліда і не засмагла, бо весь час простерчала в приміщенні. В місті витворює пензлем ще одну мазанину на ще одному аркуші паперу перед собою і каже «Тебі, Люба», а Тебі сидить, натираючи червоним фломастером гіпсову пов'язку. Смолата тканина такі товсті, що в місті не відчуває нічого. Блуза, в яку вдягна на місці, це одна із старих Пітерових робочих сорочок, до чиєї на грудної кишені прикріплена і ржава з фальшивими рубінами. Фальшивими рубінами та скляними брильянтами. Тебі принесла із собою коробку нарядних прикрас. Усі ті дешеві брошки, браслети та одинарні сережки, які Пітер подарував місті, коли вони вчилися в мистецькому коледжі. Які ти подарував своїй дружині. «Містя носить твою сорочку», – вона каже Тебі. Чому б тобі не піти і не погасати на вулиці кілька годин? Тебі міняє червоний фломастер на жовтий і відказує. Бабця Вілмут сказала, щоб я нікуди не ходила. Розмальовуючи гіпсову ногу, вона додає. Вона сказала мені бути з тобою доти, поки ти не ляжеш спати. Цього ранку бронатне спортивне авто Ангела Делапорте під'їхало на гравійну автостоянку готелю. Ангел у широкому солом'яному брилі вийшов з авто і піднявся на ганок. Місті чекала, що прийде реєстраторка Полет і скаже, що до неї прийшов гість, але ні. Через півгодини з парадного входу з'явився Ангел Делапорте і спустився з з Ганку. Підтримуючи однією рукою свій бриль, він задрав голову і став уважно вдивлятися у вікна готелю, вмішанину об'яв та логотипів, корпоративне графіті, конвенція заявок на безсмертя. А потім Ангел надів свої сонцезахисні окуляри, прослизнув у свою спортивну тачку і поїхав геть. А перед нею іще одна мазанина. Перспектива повністю хибна. «Бабуся сказала мені, щоб я сприяла твоєму натхненню», – позивається Тебі. Замість навчати малювати, місті краще б навчила свою дитину якогось фаху – бухгалтера, економіста чи телевізійного майстра. Якийсь приземлений спосіб заробляти гроші та оплачувати рахунки. Через деякий час після того, як поїхав Ангел де Порте, приїхав детектив Стілтон у службовій машині простого бежевого кольору, яка належала окружній поліції. Він увійшов до готелю, а потім повернувся через кілька хвилин до свого авто. Він постояв на автостоянці, прикрившись долоною від сонця, пильно вдивляючись у готель від вікна до вікна, але так її і не побачив. Потім він поїхав геть. Перед нею на аркуші мазанина. Кольори мінливі та змазані. Дерева схожі на ретрансляційні вишки. Океан можна прийняти за вулканічну лаву або ж шоколадний пудінг, чи просто змарновані гуаші на суму 6 баксів. Місці зриває аркуш і жмакує його в кульку. Її руки майже чорні від того, що вона увесь день робила жмути зі своїх невдалих малюнків. Її голова болить. Місці заплющує очі, притискує руку до лоба і відчуває її липкий дотик. Місті кидає зіжмаканий малюнок на підлогу, а Тебі каже «Мамо?». Місті розплющує очі, різнокольорові пташки та квіти Тебі по всій довжині її гіпсової ноги, блакитні пташки та червоні вільшанки, червоні троянди. Коли Полет привозить їй обід на спеціальному візку для обслуговування кімнат, місті цікавиться, чи не намагався хто-небудь дозвонитися до неї зі столика реєстраторки. Полет струшує матерчату серветку і засовує її під комірець блакитної робочої сорочки і відповідає «Вибачте, але ніхто». Потім знімає зігріваючу кришку старілки з рибою і цікавиться «А чому ви питаєте?» І Місті відповідає «Та так, просто». Тепер, сидячи собі отут із стебі, з квітами та пташками, намальованими фломастером на її нозі, Місті розуміє, що з неї ніколи не вийде художниці. Той малюнок, що вона його продала англу, то було короткочасне осяяння, Випадковість. Замість плакати, місті видавлює із себе кілька крапель сечі в пластиковий мішечок. А тебе каже «Мамо, заплющ очі, малюй із заплющеними очима, так як ти це зробила на пікніку на мій день народження». Як робила вона тоді, коли була маленькою місті Мері Кляйнман. Як заплющувала очі, щоб не бачити зачовганого килима в автопричепі. Тебі прихиляється і шепоче. Ми ховалися за деревами і піддивлялися за тобою. Бабця казала, що нам не слід було заважати тобі спіймати натхнення. Тебі йде до туалетного столика і бере ролик маскувальної липкої плівки, якою користуються місті, щоб кріпити аркуші до мольберта. Відірвавши дві стрічки, вона каже. А тепер заплющ очі. Місті немає чого втрачати. Можна й дослухатися до власної дитини, бо від цього її робота не стане гіршою. І так погано, далі нікуди. і місті заплющує очі. А Тебі своїми пальчиками притискує стрічку плівки до кожної повіки. Так само, як заклеєні очі її батька, щоб не присихали. Твої очі заклеєні плівкою. У запалій темряві пальчики Тебі вкладають олівець у руку місті. Чути, як вона ставить альбом для малювання на мольберт і розкриває обкладинку. Потім її рука бере руку місті і веде її до Мольберта, аж поки олівець не торкається паперу. Сонце з вікна тепло на дотик. Тебі відпускає руку, і її голос, мовить, у темряві. А тепер малюй свою картину. І місті малює. Ідеальні окружності, кути й прямі лінії, які, на думку Ангела Делапорта, були просто неможливими. Але тепер вона інтуїтивно відчуває, що вони бездоганні та ідеальні. Чому так виходить, місті гадки немає. Так само, як стило саме рухається по спіритичній дошці, олівець водить її рукою туди-сюди, по аркушу так швидко, що місті змушено тримати його міцніше. Це її механічне малювання. Ледь тримаючись, місті гукає «Тебі!» З очима міцно заклеєними плівкою місті гукає «Тебі, ти ще тут?»